Hur beskriver man Artemis foul? Åtskilliga psykologer har försökt och misslyckats. Det huvudsakliga problemet är Artemis egen intelligens. Han bemästrar alla test som görs på honom. Han har satt myror i huvudet på de största medicinska genierna och tvingat flera av dem att skriva in sig på sina egna mottagningar. Det är ingen tvekan om att Artemis är ett underbarn. Men varför någon med en sådan briljans skulle hänfalla till kriminella handlingar? En sådan fråga finns det bara en som kan besvara och han njuter av att inte berätta. Kanske är det bästa sättet att skapa en korrekt bild av Atomis genom att återberätta hans nu berömda första kriminella handling. Jag har sammanställt denna rapport efter intervjuer med alla inblandade offer. Något du snart kommer inse inte var det lättaste. Historien började för några år sedan, i början på 2000-talet. Artemis Fowl hade kläckt en plan för att återställa sin familjs förmögenhet. En plan som kunde krossa civilisationer och dra in världen i ett fruktansvärt krig. Han var då tolv år gammal. Hej och välkomna till Eskapisterna Podcasten där fantasi blir lite verkligare Åtminstone för oss och just nu Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag min vän, ständig bisittare Och vårt troll i tunnlarna, Thomas Engström Titt ut! Hallå där Danny Hallå Thomas, då var det dags igen Ja sånt det var det Hur har du haft det på den senaste? Jag har byggt bokhyllor Faktiskt, ja. det behövdes lite fler. Jag kan bara tänka mig, det är väldigt passande också med tanke på vad vi har tittat närmare på den här gången. Ja, ironiskt nog, det hade faktiskt inte med saken att göra egentligen, det bara, det bara sammanföll sig så. Men äm, bokhyllor får man aldrig nog av. Nej. Eller böcker för den delen. Ja, även om jag erkänner att jag fyller inte mina bokhyllor med just böcker Utan det är väl mest spelsamlingar och spelfigurer Men hur som helst, det är bra med bokhyllor, det är bra med utrymme mm. utrymme får man aldrig nog av <laughs> Särskilt inte i en lägenhet har jag märkt man, man kämpar hela tiden för att försöka få in mer och mer på, på samma <laughs> lilla yt <laughs> Jo, man tenderar ju samma på sig saker, det gör man mm. Men det är ju roligt, det är ju Ja, jag älskar böcker och jag älskar serier. Så det mm. blir mycket av den vara. <laughs> mycket, mycket. Och film. Och film, <laughs> förstås. <laughs> Men den här gången har vi ju som sagt var inte tittat på en film. Utan det, det har ju blivit bok. Ja. Men en bok som det faktiskt har pratats om. Att det ska bli en film en dag. Men hur det blir med den saken får vi väl se i framtiden. För mm. i nuläget står, står det still. Ja, har gjort ganska länge verkligen också. Mm. Jag tror det var runt 2008 jag senast hörde någonting om att det skulle bli någonting av det här. och ja. Sen har det varit tyst. <laughs> Väldigt tyst. Så vi fokuserar väl på huvudkällan. Även om den här boken också har blivit en grafisk roman eller en mm. seriebok eller hur mm. man vill uttrycka det ja Både den första och den andra boken och jag får ha att den tredje ska komma nu under det här året mm. Så det händer ju saker Ja visst, som sagt det är, ett, det är ett aktuellt namn även om nu den första boken publicerades så länge sedan som 2001 mm, Och det är ju en ganska spännande idé och ganska spännande historia också mm. Så vad är det för någonting vi har tittat närmare på den här gången? Jo, namnet lyder Artemis Fowl, skriven mm. av Eoin Colfer. Mm. Den första i en bokserie av nu åtta böcker. Mm. Visst. Och åttonde har jag som förstått ska vara någon slags avslutande kapitel, eller? Jag har faktiskt inte läst den ännu, så ja. att jag kan inte svara på det. Men, men mycket tyder på att det ska vara sista delen i mm. serien, ja. Han har ju ändå hållit på en tid får man ju säga, i och med mm. att det är som sagt 2001 alltså. Det är ju länge sedan som den första boken kom. Mm. Så det är ju en 11 år som han har hållit på att skriva ja. de här. Mm. Även om man älskar en bok och en karaktär så tror jag efter så lång tid att man vill sprida sina vingar och ja. skriva annat. <laughs> ja, faktiskt kunna släppa de karaktärer man hela tiden har i huvudet och det universumet att gå vidare till någonting annat. Sen måste det kännas ganska skönt också att faktiskt kunna få ett avslutat kapitel bara. Mm. För annars är det ju vanligt att en bokserie bara stannar mitt mm. i. Mm, och visst. det är ju inte särskilt tillfredsställande. Nej. Jag visserligen kan ha problem med det så kallade Hollywood-slutet där allting slutar lyckligt och alla får varandra och ja söts så man nästan mm. kräks. Men... Oftast är det mer tillfredsställande, tycker jag, än att det bara liksom huggs av. Ja, visst. Någon slags, någonting som rinner ut i sanden rent sett av. Mm. Det är som sagt, ett slut är fortfarande ett slut. Det är ju aldrig tillfredsställande om det bara stannar av helt enkelt. Ja, för många gånger så... Jag vet att, att det finns idén om att man ska ha ett öppet slut där mm. man fortfarande kan bygga vidare. Och inget problem med det, inte alls. Vad jag menar är där det är ganska uppenbart att det skulle komma mer här efter men det blev aldrig gjort eller det blev mm. aldrig av eller det filmades aldrig eller det skrevs aldrig mm. och, och det är så frustrerande just därför att då har man investerat både tid och energi i en bokserie eller en filmserie eller i en serie. <laughs> mm, mm. Man vill ju någonstans ha en plats Där man kan hoppa av tåget Utan att det gör alldeles för ont <laughs> Jo Helst verkligen en, en riktig perong att gå av på <laughs> Inte mm. bara att man hoppar av mitt i Mitt under själva färden ja, För där är förmodligen alltid Brännäslor eller Slånbuskar eller något <laughs> jo, annat otrevligt Har man riktigt otur så passerar man ju En bro just då <laughs> Tintin style ja, <laughs> Men för den som inte känner till Artemis Fowl, varken bokserien eller karaktären, vad handlar första boken om? Jo! Historien kretsar kring den unge Artemis Fowl, ett geni och den ensamma arvtagaren till familjen Fowl:s herrsäte och förmögenhet. Familjen Fowl, som under många generationer varit kriminella, var på väg att övergå till en hederlig verksamhet när Artemis far ska ha omkommit i en båtolycka i Ryssland. Med en betydligt mindre förmögenhet i sitt förfogande vill nu Artemis återställa familjen till sin forna glans, men inte på vilket sätt som helst. Artemis har nämligen listat ut att vi är inte ensamma i världen och sätter ihop en djävulsk plan som kommer att riskera en lång fred. För det som han tänker ge sig på är inga andra än fefolket och alla andra sagoväsen i hopp om att kunna lägga händerna på deras guld. Ingen lätt uppgift då älvar och vättar inte bara vill helst vara i fred utan är också mycket ovilliga att skiljas från sitt guld. De är heller inte så chanslösa eller teknologiskt uträknare som man kanske kan tro. Och han är som sagt bara tolv år när han gör det här. Mm, visst. Ja, han är... Jag glömmer hela tiden bort vad det är för ålder på den här pojken, egentligen. För sättet han pratar på, i synnerhet, är ju inte en tolvåring. Mm -mm. Han är verkligen intelligent. Mm. Eh, både i sitt sätt att agera men också bara sitt sätt att och, som sagt, samtala med människor Och det är ju en stor behållning av själva boken Att mm. många underskattar honom när de ser honom För vad de ja, ser visst. är en tolvårig pojke mm. Och tolkar honom också som en tolvårig pojke Även mm. om han är då snyggt klädd i kostym Men sen öppnar han munnen Och <laughs> pratar om kul precis allt och alla Ja visst inte kanske så dräpande som man hade kunnat tro eller eh, liknande. Men eh, han plockar fullständigt i sönder den han pratar med mm. Mm. Ja, jo. Det, det, det snurrar ju kugghjul i hans huvud hela tiden, verkligen. Mm. Det, han är en person som det känns som att när han tittar på en så då, då smider han ju typ planer och kan se rakt igenom en nästan. Mm. Ja, det är ju inte en person man vill vara på fel sida om, om man säger så. <laughs> Nej. Det kan man väl säga om de flesta i hans sällskap. Men vi, vi kommer mm. dit lite senare. <laughs> ja, jag, jag måste ju börja med att säga vilken härlig värld det här var att få dyka in i. Det här är första gången jag gör bekantskap med Artemis Fowl. Men jag visste ju att du hade läst mycket av serien sedan tidigare. Mm. Jag har ju en tendens att även tycka ungdomsböcker är spännande och intressant och... Mm. Faktum är en ganska underskattad gren på litteraturen. Där kan finnas mm. mycket, mycket, mycket bra. Absolut. Harry Potter-böckerna är ju ett utmärkt exempel på det. Jo, när du la fram just den här boken och sa att det var en ungdomsroman så... Jag hade ju redan hört namnet sedan tidigare som sagt. Den här har ju varit aktuell genom en väldigt lång period nu. Och det var inte så himla länge sedan som de... man höll på att börja med de här grafiska seriealbumen eller vad ni ska kallar dem för heller. Mm. Så jag, jag nappade definitivt på att faktiskt kunna ta upp just en ungdomsroman också för som sagt, det är väldigt lätt att underskatta den här typen av historier och berättelser. Ja men många gånger så romaner eller skönlitteratur som riktar sig till vuxna så att säga, blir ofta och gärna antingen överdrivet tunga mm. med ämnen och annat som Kanske kräver att man sitter ner och funderar väldigt mycket och har kanske egna erfarenheter i ämnet. Och ja, visst. Där är mycket tyngd och det, det tar mycket både emotionellt och tidsmässigt att, att läsa. Ja, visst. Och inget fel i det. Verkligen inget fel i det. Jag har inget problem med det. Men det är så tråkigt när det är... Allt. <laughs> jo, precis. Oftast så är de ju väldigt verklighetsankrade. Mm. Och som sagt, det kan vara lite tärande ibland bara. Mm. Det är ju skönt att få en, en frisk fläkt som, eh, som Artemis Fowl, alltså just med ungdomsromaner överlag, där det inte behöver vara den här genomsyrande allvaret genom hela boken. Mm. Eller en annan typ av allvar åtminstone. Ja, visst. Alltså på en mer, en lite skönare mer lättsam nivå ändå. För mm. det hände ju fortfarande väldigt mycket i Art Mis Fowl också. Det, en, det var en spännande bok att läsa igenom. Det var det. Mm. Ja, för det är ju också konsekvenser av handlingar och emotionella oroligheter i, mm. i den här boken. Mm. Men det är hur de läggs fram och i vilken kontext som, som avgör. Mm. Så för mig var det här en lättsam men väldigt trevlig, spännande och ändå lite emotionell bok att faktiskt titta på. Mm. Men eh, i och med att den här kan kategoriseras både som science fiction och fantasy så är det ju klart att då är det ju många som drar den under en kam direkt. Man har redan, ja, ja, men då är det inte verkligt och då kan man inte ta det på allvar. Nej, precis. Det och det är en så fruktansvärt tråkig inställning. Ja, då är man ganska trångsint tycker jag. <laughs> ja. Det här är mitt lilla favoritirritationsmoment. Om jag får lov att gå på en liten litet, litet, litet, litet sidospår här. Men en populär genre i Sverige idag, det är ju däckarsgenren, eller krimsgenren. Mm. Där det är då deckare, det är poliser, eller det är reportrar, eller liksom jagar bovar, vad säger de ska eller ej. Mm. Mm. Och där står ofta på sådana här böcker baserade på en verklig händelse. Och då läser folk det och tänker oh, Ja, men då är det här Det här är vad som hände Nej, <laughs> det är en tolkning Av vad som hände Och det är en skön litterär tolkning Det vill säga mm. att den är ungefär lika realistisk Som Sagan om ringen <laughs> Ja, men det stämmer. Skillnaden är bara att Man anger gatnamn Och orter mm. och platser Som finns mm. Det, det är den enda realismen egentligen där i vad karaktärerna känner, tänker och gör Är skönlitteratur mm, mm. Visst, där är kanske någon som mördades På det här sättet med det här vapnet I det här rummet Med de här anledningarna Ja, men det, det är skelettet av en historia det, mm. det är bara punkter i ett berättande mm. Berättandet i sig Ledsen, men det, det är skönlitteratur <laughs> Ja, annars skulle det vara väldigt svårt Att skriva någonting om det och just, just därför så blir jag så frustrerad när man hör snacket om att ja, men, fantasy och det där rymdtramset det kan man inte ta på allvar. Varför inte? Det berättar lika mycket om, om hur vi är som människor och hur vi fungerar mm. och kan ge oss saker att tänka på. Absolut. Ja, men Då stirrar man verkligen alldeles för blindt på bara miljön. Vad mm. det är för typ av setting. paketeringen. Ja, visst. Alltså, men, men karaktärerna är ju fortfarande karaktärer och karaktärerna kan ju fortfarande gestaltas precis lika realistiskt som om det hade varit en bok som tar plats i nutid. Mm. Så att det, det är ett jättekonstigt sätt att tänka, verkligen, tycker jag. Ja, men science fiction och fantasy är en klädnad du mm. kan klä en historia i för att förhöja vissa punkter. Mm. Du kan understryka vissa delar av ja, den, den mänskliga andan det mänskliga sättet att vara hur vi är mot varandra och så vidare och så vidare alltså det, det här går att analysera i timmar <laughs> men det är ett sätt att understryka någonting och samtidigt placera det i en miljö som kanske är lite intressantare än förort A i Stockholm mm. Mm. men tillbaka till Artemis Farm <clears throat> ja på tal om intressanta miljöer. Det, det är mycket det som jag verkligen fastnade för med Artemis mm. Foul. Jag tyckte jättemycket om vad de har gjort med det här universumet av de här sagovarelserna. Hur fena funkar, hur teknologiskt avancerade de är, hur dvärgar framställs i historien. Det finns så himla mycket kul och nytt där. Som mm. verkligen... Jag, jag, gillar det. jag gillar det som boken mer och mer ju mer de verkligen berättar om världen runt omkring. Mm. Det är så mycket som vi har i vår folktro, så att säga. Nu, nu är Eowen koll för irländare, så naturligtvis bygger han ju mycket av sin historia på irländska sägner och irländska idéer om nu feer och vettar och tvärgar och allt möjligt. Mm. Vad han därefter gör är ju att han utvecklar det vidare. Som exempelvis som klassiska leprechauns. De känner du väl till sen tidigare? Ja. Oh, ja. Men eh, om det är någon som lyssnar som inte känner till, det är ju de här eh, små väldigt glada eh, filurerna i gröna kläder som sägs springa runt med en kittel full med guld. Mm. Väldigt traditionellt irländskt. <laughs> I, I Artemis Fouls universum så finns leprechauns. Men det är inte vad de egentligen är utan det är då vad människorna har missuppfattat och gjort en egen bild och fefolket där är väldigt glada över att de har den här snäva bilden och att mm. Mm. det kan de dra nytta av för i den här världen är det istället Lep Recon det vill säga en polisstyrka. <laughs> ja det där är så snyggt verkligen <laughs> Där de då ska ha gröna uniformer och att de då under en tid hade då väldigt formella kostymkläder och att det är mm. därifrån den här leprechaun-bilden kommer ifrån. Men att mm. de numera har mer <gum> kommandoaktiga kläder. Ja, det är jättesnygga detaljer verkligen. Väldigt komiskt att se hur, när de förklarar vad, vad som för oss är de sagorna. Mm. och som för det här folket då är bara eh, ren smörja som de inte kan förstå nästan hur de ens har lyckats ta fel på, alltså hur vi människor har kunnat ta så fel på vad de egentligen är och vad de egentligen gör det är mm. jättekul att få det återberättat så här. men så vill de ju också leva i avskildhet så att de mm. tycker ju bara att det är skönt att ah, de fattar <laughs> ingenting, <laughs> jättebra människorna är så dumma <laughs> Men du har ju faktiskt en upptäckt att det här fefolket finns och det är ju ingen mm. annan än Artemis själv. Mm. Mm. Och han får ju idén att faktiskt försöka snuva fefolket på, ja, guld. Mm. Eftersom de ska ha det. <laughs> mm. Det är inte bara i legenderna som de har det utan de har det tydligen på riktigt också. Mm. Eller på riktigt, åtminstone i boken Så har de det också <laughs> <laughs> Ja, vi vill inte ge några idéer nu Så att folk börjar springa runt och jagar Efter fler eller annat mm. Men du kanske skulle vilja belysa Vad det är för plan Som Artemis har satt ihop mm, Jo han har ju varit väldigt eh, Snillrik med detaljerna här Artemis har lyckats komma över Någon slags helig skrift Som tillhör fefolket I, i bokform Där han då får ja, Diverse hemligheter Avslöjades som Bland annat vad de har för typ av eh, Ritualer där ibland att kunna återfå sina magiska krafter vilket det här felfolket då måste göra med, med jämna mellanrum. För de, de tömmer som ur sig helt enkelt när de håller på och, och trollar och ha sig. Så Artemis kommer att lägga sig i bakhåll för att en av de här feerna ska ta sig till en viss plats som han då nu har fått kändom om. Mm. Där det finns en stor ek och till den eken går man då för att kunna ladda upp sig med magi igen så att där är det egentligen bara att sitta och vänta på att det ska komma en fe mm. och just få tillbaka sina krafter vilket ju också betyder att personen förmodligen är kraftlös och därmed inte borde kunna orsaka allt för mycket skada så det är inte svårare nästan än att Ja, skälla godis från småbarn om ni ursäktar uttrycket. Det blir ingenting jag brukar syssla med. Men... Du, du gissar bara att det är, ja. är lite? Ja, jag gissar bara att det är väldigt enkelt att skälla godis från småbarn. Vi får hoppas det, verkligen. Ja. <laughs> Naturligtvis så lyckas ju då Artemis med det här. så alltså att Det kommer att bli både en, en typ av belägring men också ett kidnappardrama av det hela när Artemis får sin lilla fetisist. till sist. Mm. Och han är ju inte helt ensam om det här Utan han har ju också I min mening Bokvärldens absolut häftigaste Butler med sig Ja, sannoliken Det är inte konstigt att han lyckas med det mesta han tänker ut När han har en sån supermänniska med sig mm. ja, han har ju sin Butler som, ja, han heter Butler mm. Och han är ju en, en Kombination av Butler Och Livakt kan man säga mm expert på kommunikation och på vapen och kampsport och en hel del annat. <laughs> jo. Plus ja, att han är helt enorm. <laughs> ja. Mm. Det är många fördelar med att ha en sån man med sig verkligen. Mm. Han är ju enormt handikraftig, livsfarlig och dessutom väldigt beskyddande. Och lojal. Mm. Ja, lojal någonting verkligen. Han kan ju kasta sig i vägen för en kula eller bara ett knytnäveslag för att skydda Artemis. Och det är, ju, det är ju synnerligen bekvämt att ha en sån med sig när man är någon slags kriminell treni. Mm, när man dessutom är väldigt eh, tarnig och svag mm, själv. Mm, en liten tolvåring som sagt. Mm. <laughs> till det yttre. Så det är ju inte svårt att kidnappa en, en feg. Eller något överhuvudtaget. När man har ett sånt här eh, mänskligt berg på sin sida. <laughs> ja. Och speciellt när fen också som sagt inte har direkt några krafter kvar. Så det är väldigt svårt att för försvara sig överhuvudtaget. Mm. Men visst, det blir ju inte bättre av att det är en jätte som, som <laughs> går upp mot den. Nej, hur Då ligger man i sitt till. Ja, Sannigen. Men vi kanske ska ta en närmare titt på de huvudsakliga karaktärerna i den här boken innan vi går vidare på handling och andra detaljer. Mm. Och då är det ju Artemis naturligtvis i första hand. Mm. Mm. Och han är en smal, blek, ja, tolvåring med mm. dyra kostymer och skarp blick. Mm, och lika skarpt intellekt som sagt ja, Undrar om inte det är några nivåer skarpare än dem men... <laughs> Ja han undervärderar ju ändå ganska gärna eh, De andra som han ser mm. Bara för sin egen höga intelligens mm. Och det förstår jag ändå Han är väldigt listig ja, Han är väldigt slug Tycker att han är som alltså, han har ju några negativa Egenskaper också är det attribut. Han är ju som lite arrogant Och självgod av sig mm. Men det är klart, är man tolv år Och smartare än alla andra Så det är väl lätt hänt helt enkelt Att man ser ner på folk mm. ja, Det är väl det enda jag kan tycka blir lite Hur ska vi säga Lite för mycket I mm. den här boken om man ska säga Någonting negativt Och det är att Atomis är ju inte en karaktär Du kan sympatisera med Nej, Som med många andra därför att naturligtvis har han fel och brister precis som vem som helst mm. men hans intellekt och hans framåtanda och hans förmåga att tänka sig ur situationer är hela tiden det som är i fokus mm. att vi tappar hans mänsklighet och vi ser bara tankemaskinen Artemis mm. även om det ibland lyser igenom att han är ju en liksom, liten pojke som känner behov av att få vara med sin mamma och mm. Och saknar sin pappa. Mm. Och det påverkar ju naturligtvis. Men det, det är små bara ögonblick. Jag hade gärna sett ett litet stygn med Men mm. vi ser ändå en hel del. Han tvivlar på vad det är han gör. Han tvivlar mm. på sina motiv. Men mm. han stramar upp sig, rättar till slipsen och så är det bara att köra vidare. Ja, ja men jag tycker det, det är som en intressant karaktär just av den här anledningen. som att man kunde absolut få se mer av det mänskliga i honom så att säga mm. de gångerna det lyser igenom så tycker jag ändå att det görs väldigt bra och det är väldigt välkomnat också mm. men det ska ju ändå nu ska ju det här vara som sagt en, en lite lättsammare bok också ändå så att man kanske inte vill ta det längre. Eoin kanske tycker att det, det räcker så här, helt enkelt. Sen, som jag har förstått det, jag, nu har ju inte jag läst mer än den här boken, men jag har ju ändå läst på lite grann om serien, alltså själva bokserien och han verkar ju utvecklas som karaktär längre fram också. Så jo, ja. Det, det byggs ju på har jag förstått. Ja, det gör det ju faktiskt och han blir ju mer vad ska vi kalla det för, mänsklig mm. även mm. om han bibehåller sitt intellekt, mm. så är inte alltid fokuset riktigt där hela tiden mm. första boken så är det ju nästan lite tjatigt, så att jo men han är superintelligent och ja, han är superintelligent och ja, har du hört att han är jätteintelligent <laughs> det blir lite lite tjatigt, som sagt mm. men mm. Nu har de ju lagt upp lite av historien som att den ska återberättas utifrån feernas perspektiv. Mm. Så det är ju klart att de fokuserar ju på den punkten som eh, naturligtvis berättar historien till deras fördel. Och det var ja, ju att självklart. de stod inför en motståndare som var väldigt, väldigt, väldigt svår. Mm. Mm. Då hade man liksom sagt, jo men han var en, en liten gnällig tolvåring. Så hade det kanske inte varit en så stor utmaning Och hade man då förlorat Nej. mot honom Så hade man inte sett bra ut Nej, verkligen inte Ett berg till butler eller inte Men, men det, det, det funkar bra Jag gillar Artemis mm. som karaktär Och jag gillar bokserien Som sagt, var mm. även jag tycker om barnböcker och ungdomsböcker ibland mm, mm, jag, har aldrig, mm. jag växer nog aldrig upp <laughs> men det, det får man nästan hoppas på ett sätt att man inte gör i alla avseenden. Mm. och jag gillar verkligen dynamiken Artemis och Butler eller Butler mm. första namnet är ju hemligt av olika anledningar i den här berättelsen någonting som kommer att få konsekvenser längre fram, så det har du ju att se fram emot mm, Ja, sannoliken tackar jag för <laughs> Men just det här med att vi har en, en pojke som är då herren och vi har en man som är ja, i princip kapabel att göra nästan vad som helst liksom mm. stor, stark och inte mm. helt dum heller om vi säger så men han lyder honom tveklöst mm. eller inte tveklöst, där är Det är ju ett par tillfällen då, då Butler faktiskt tvekar han gör som han ska och han gör som han blir tillsagd. Ja. Men han, eh, han tvekar. Ja, en liten eftertanke. Mm. Och det är ju naturligtvis intressant för det gör ju att han är inte bara är en, en robot. Utan han känner ju naturligtvis vissa betänkligheter mot vad de håller på att göra. Både före, efter och under. Men han tvekar ju aldrig att det inte lyda och att det inte finns en mening med allting. Nej, precis. Men det, det är kul. Jag tror det till och med det står beskrivet i boken att... Eh, Butler så Atomis som en vän och Atomis kunde se Butler som en, en pappafigur. Ja, även mm. om det var en pappa som tog order. Mm. Ja, precis. Jo, men det är exakt vad det står vill jag minnas också. Mm. Och det finns ju en hel del så säga, omtanke där. Mm. Butler ska ha blivit anställd samma dag som Atomis föddes. Så han har ju då varit nära och sett den här pojken då ja. växa upp. Mm. Det, är, det är spännande. Mm. Det, det, det syns i karaktärdynamiken tycker jag. Mm. Mm. Mm. absolut att jag. gör. Butler är en bra karaktär han också. Mm. Och eh, tillför mycket till historien på både ett och annat sätt. Mm. Speciellt just när han, som sagt, arbetar tillsammans med Artemis. För det är väldigt skön dynamik och kemi som de har. Mm. Ja, berättelsen är värd att läsas bara för att få se deras interaktion och deras dynamik. Mm. Mm. Men Butler är ju inte ensam med att vara från Butlerfamiljen. Han har ju även en lilla syster som heter Juliette. Mm. Där ser vi också en del är om det inte är så jättetydligt i början, men, men det kommer ju ändå under historiens gång att visa sig just, om vi ser Butlers mänskliga sida så att säga, mm. att han faktiskt kan bry sig och sådär. För, för noga hand mån om sin syster och det är väl inte så konstigt, det är ju ändå en familjemedlem. Mm. Men nu är ju Butlerfamiljen lite speciell mm -hmm. på så sätt att alla medlemmar i den familjen skickas och tränas för att bli, ja den typen av nu livvakt butler och försvarare. Mm. Oavsett kön så får de den träningen från tidig ålder och Juliette är ju inget undantag mm. men hon är ju inte helt färdig med sin träning. Och till en början så tar man ju henne som lite av en blond bimbo. Ja, jo, utan problem. Hon har ju huvudet i det blå verkligen skulle jag definitivt säga. Plus att hon är Lite smått självupptagen och egocentrisk av sig också. Så att... mm, men det visar sig ju snabbt att det är ju lite av en vänsklig bild för hon är inte dum. Hon har huvudet lite på skaft mm. men hon är ju också tonåring och det innebär ju en hel del för både killar och tjejer. Ja det gör ju ändå det så att hon är definitivt ursäktad i min bok av den här anledningen. Det gör henne ju bara intressant också, tycker jag. Så att... Alltså man kan ju säga en, en protobutler i henne, så att säga. Mm. Man kan ju mm. gissa att han har varit lika, om inte obstinat och ifrågasättande, <laughs> så åtminstone lite trotsig och ja, precis. bestämd och mm. ha egna åsikter. Men mm. att tid och erfarenhet har format till vad han är nu. Mm. Absolut. Så de, där blir det ju intressant också Att han, han försvarar ju inte henne Bara för att hon är hans lilla syster Utan Det blir ju på sätt och vis som att han Försvarar sig själv också Om, mm. man, vill, om man vill säga det så För hon är han och han är hon <laughs> Ja, precis Vacker symbios Lite synd tycker jag att Juliet framställs ju På det viset som hon gör Så att när hon kommer in i bilden i boken Då oroar jag mig mest hela tiden För vad som ska gå snett Mm. Lite så faktiskt Just för att hon inte är lika skärpt som Butler är Hon är inte färdig med sin träning och Hon befinner sig i den här tonåren när, när livet inte är helt lätt Och man har lite olika <laughs> Vad ska man säga Lite olika prioriteringar mm. och sådär, Vad som är viktigt och så Så jag, jag Mm, jag vet inte vad jag ska säga att jag, att jag fick för relation till Juliette Men hon var ju en, en rolig karaktär i alla fall till och från mm. Faktum är att jag, jag är alltid tacksam när det dyker upp en stark kvinnlig karaktär mm. För det är för ofta vi hänfaller till de här Liksom, åh jag bröt en nagel Jo Det är klart att den typen av karaktär också ska förfinnas Jag menar, ju fler olika desto mer dynamik Men när mm. det är den enda så blir det så tröttsamt Så ja. oerhört tröttsamt mm. Men hon visar ju, okej, okay, hon har lite av det där Men hon har också mycket av någonting helt annat. Mm. Så hon är lite mer levande. Lite mer flexibel. Det är lite mm. mer situationen som avgör vilken del av henne vi får se. Mm. Det köper jag. Det tycker jag är jättebra. Och så visar hon ju dessutom prov på att ha rätt mycket handlingskraft och pondus också. Även om det kanske inte kommer fram så mycket som man hade velat. Men hon Nej, kommer ju att dyka just... upp senare igen. Så att... Ja, jag misstänker väl också det att hon är förstås en som kan faktiskt växa Genom bokserien så. Tyvärr inte så mycket som jag skulle vilja Att de gjorde Men mm. som sagt, jag har inte läst sista boken ännu Men det går lite upp och ner mm. Mm. Så det, jag tycker det är lite En förlorad um, möjlighet Där, men ja Hon är inte dålig, men hon kunde ha varit Snäppet vassare mm. Hon växer ju istället upp av den nästa kvinnliga huvudperson. Ja. Som verkligen, verkligen tar mycket plats. Med rätta. <laughs> ja. <laughs> Och det är ju Holly Short. Mm. Den här fen som då faktiskt blir kidnappad mm. av Artemis. Men hon är ju inte bara Holly Short. Utan hon är ju faktiskt kapten Holly Short. Mm. Mm. Hon tillhör ju den här Leprecon-styrkan. Ja. Så hon är ju en... En tuff brud att ta hand om. <laughs> o, verkligen. Det är, det är tur att hon inte har sina krafter verkligen när de möter henne. Men hon är ju inte sen på att eh, bara sätta upp labbarna i luften och säga Kommando, mm. få inte mig utan strid. Eh, trots hennes ringa storlek får man ju säga. För det är ju ändå en fe fortfarande. Ja, hon är väl drygt en meter om jag inte har förstått det fel. Ja. Mm. Så hon, hon är ju inte lång. <laughs> Nej, men kaxig och järv ända ut i fingerbespetsarna, verkligen. Mm. Jag skulle nog påstå att hon är i ren mental styrka och attityd, så är hon lika stor som Butler. Mm. Ja, absolut. <laughs> ut utan tvekan. Så där har vi ju en väldigt intressant, kraftfull och ändå ömtålig varelse. Mm. Hon är inte perfekt. Mm. Hon gör misstag. Hon mm. tvekar, men hon har ändå ett driv och en attityd. Mm. Jättemångfacetterad. Jätteintressant. Ja. lovande. Jag tycker Holly Short är en av bokens absolut största styrkor. Ja, absolut. Det, det håller jag med dig om också. Hon är väldigt, väldigt lätt att... Att falla för, så att säga, och fastna för. Mm. Och just på grund av alla hennes sidor som hon har. För mm. hon är verkligen inte perfekt långt ifrån. Och hon får till och från någon tillsägning eh, från de som har högre rang än henne. Mm. Och, och hon tar beslut som går som emot hela... Ja, vad hon har för tillsägelser och sådär. Hon, hon tvekar ibland om det hon gör rätt verkligen. Men hon är väldigt hand... hon är också väldigt handlingskraftig av sig trots allt. Och det är ju den här kaxigheten som hon har i sig som gör att hon gärna kastar sig bara in i situationer. Mm. Men det bör ju tillåtas att hon inte bara kastar sig in för att hon emotionellt blir Åh, jag vill det här. Utan det är nej, nej. Vars... Mm. att göra vad som är rätt. Ja, visst. Hon är ju väldigt laglydig av sig. Det är hon. Mm. Och väldigt mån om allt levande egentligen. Mm. Mm. Hon, liksom sitt folk, tycker ju att vi människor är ganska äckliga och att vi förstör världen. Det är ju mycket miljömedvetande i den här boken. Inte, mm. inte slaget i ansiktet utan väldigt snyggt berättats. Mm. Mm. Men och, de tycker att vi beter oss illa, vi förstör allt vi i princip rör vid. Mm. Men det hindrar ändå inte Holly från att faktiskt vilja hjälpa och skydda människor. Mm. Ja. För det är fortfarande i hennes ögon levande varelser som tänker och känner. Mm. Sen att hon får en lite annorlunda relation till Artemis. <laughs> Kanske inte det bästa sättet då, att inleda någon slags ja, som sagt, kunskap om, eller kännedom om varandra. Nej, det blev ju väldigt explosivt där. <laughs> På ett bra sätt. Jag gillar dynamiken Holly mot Artemis. Mm. Mm. Och det är ju också en dynamik som kommer att fortsätta utvecklas och ta nya former. För den är mm. ju väldigt negativ till en början. Mm. Inte utan anledning som sagt var. Det är ett kidnappningsdrama <laughs> trots allt. Men det kommer till så mycket mer. Mm. i följande böcker. Så att Owen Colfer försöker ju verkligen att bibehålla den här relationen så bra som möjligt. Mm. Naturligtvis kan vi diskutera senare böcker och liknande vid ett annat tillfälle. Men äm, här så funkar det extremt bra. Mm. Det är en av bokens styrkor. Och även hennes relation till Butler. För även om hon tycker att han också är en hemsk människa som har kidnappat henne och och ställer de här liksom kidnappningskraven och liknande och, och kräver ut lösensumma. Så är det ju ändå någon slags sån här, hur ska man säga, hon känner igen sig i honom. För han är också en krigare som gör vad som mm. måste. Mm. Men hon står i nuläget på två helt olika sidor med två helt mm. olika mål. För hon... Hon hjälper ju faktiskt Battler i en situation där han är väldigt utsatt och är i direkt livsfara. Ja, och det på ett sätt så förvånade det mig och på ett sätt inte alls. För som sagt, hon är ju ändå en, en sån person som, som bryr sig om allt levande. Mm. Och det var väldigt så här wow och intressant när hon helt plötsligt, ja kommer till undsättning på det viset som hon kommer att göra utan att på något sätt spoilera någonting där, men det får man ju intresserad också av vad, hur den här relationen som de nu egentligen på ett sätt får då, hur den kan byggas vidare i, i, i de andra böckerna också mm. för det hoppas jag verkligen att det blir någonting av Det kan du nog vänta dig, ja <laughs> Du har mycket att se fram emot Ja, förstår du och en hel del är inte lika spännande, men det är <laughs> en annan diskussion. Ja, visst. Ja, du får vara min lägetssaga där. <laughs> Nej, men det, det är ju jättekul verkligen att få se en sån karaktär som håller Short som det finns alldeles för få av i historier överlag. Det vill säga en, en kvinnlig eh, huvudperson som faktiskt görs väldigt bra, mm. som porträtteras som nästan till perfekt. Just för att hon är inte perfekt men man drar det inte på något sätt i smutsen. Mm. Ja, men hon kan vara stark och kraftfull och en bra krigare eller mm. kommissarie eller insatsstyrkemedlem hur man nu väljer att tolka det utan att tappa sin kvinnlighet. Ja. För jag, jag känner ingen stans i den här berättelsen att hon skulle vara på något sätt manhaftig eller mindre Nej. kvinna. Nej. Bara för att hon är stark framåt och visar attribut som då kanske oftast tolkas som manliga. Mm. Nej, mm. jag tycker det, det funkar jättebra. Vi, vi ser henne svag, vi ser henne stark, vi ser henne mm. fundersam, vi ser henne beslutsam. Och allting känns så genuint henne. Det är, mm. Mm. Ibland kan man ju upptäcka i, i böcker eller i dialoger att, att man har tryckt in ett karaktärsdrag som egentligen inte synkar med resten. Bitar som inte passar in. Man, man tycker att det, det synkar inte och det säger inte någonting. Det, det bara är där för att driva handlingen vidare. Jag känner aldrig så här hon känns genuin, hon känns mm. rätt, hon känns ja levande. Ja. Det här är nog den karaktären som jag skulle vara mest orolig för hur hon kommer att bli porträtterad om det nu blir en film av det hela. Mm. För det har vi ju sett sedan tidigare att att eh, starka kvinnliga karaktärer i böcker har som Hollywood väldigt svårt för att lyckas återskapa på filmduken. Ja, för det, Av någon anledning så blir... Um... De är oftast väldigt kyliga. Ja. Jag, jag, detta är inte den bästa jämförelsen. Men jag kan inte låta bli att se Tomb Raider framför mig. Angelina mm. Jolie där. Som så oerhört liksom iskall och hård blick och allting. Ja, det ska vara det också. Men, men allt andra då. Jag menar det, mm. det. En karaktär är aldrig så fyrkantig. Nej. Om det inte är en amerikansk film. För de, de älskar sina <laughs> fyrkantiga karaktärer. Ja, precis. Och då är det verkligen inte positivt att de är så fyrkantiga. Eller... Nej. Så att, ja. Särskilt inte om de hyvlar bort saker som man vet finns där som gör ja. karaktären bra. Ja, visst. Exakt. Om det blir någon filmatisering så får vi hoppas på att Holly Short faktiskt eh, representeras väl. Men mm. det är väl inte någonting att hoppas på. Och just därför så kan man ju bara hålla sig till, till boken helt enkelt. Mm. Över så har vi ju hennes um, ledare för, uh, för styrkan, det vill säga Julius Root eller Commander Julius Root. Mm. Och här har vi ju också en väldigt spännande karaktär. <laughs> Ytterligare en karaktär som är ganska driven av sig och handlingskraftig. Lite, mm. lite väl mycket så, lite förrag på saken. Han har ju ganska kort temperament. Mm. Han är ju den här prototypiska amerikanska chefen på polisstationen mm. eller chefen över militärstyrkan, det är mm. det finns inga små bokstäver utan allt nästan vrålas fram och allt mm. som sägs mm. görs med hela handen liksom här, du mm. gör det, du gör detta mm. och då tror man ah, okej, okay, då har vi den här fyrkantiga rollfiguren som bara kommer att vara den högljudde skrikige chefen vars order man kommer att strunta i och så vidare och så vidare mm. Mm. Och ja, det är han, men... Men, ja. Där finns en hel del mer också. Där oh. finns hjärta och skäl därmed. Mm. Mm. Men han har en, en jättestyrka han måste ha kontroll över. Där är folk och situationer som han måste stå till svars inför. Mm. Det är inte så att han bara kan bryta ihop. <laughs> <laughs> Nej, då skulle ju ganska mycket bara krappa igen mm. och falla. Nej då, nu har, nu har Julius sina sidor också och det får man ju se så småningom och det visar sig tycker jag mer och mer ju mer man lär känna honom men just första gången man får någon slags intryck av han då är han ju bara den där kommandören som, som verkligen skriker i micken mm. och vill att man ska hålla sig till protokollet och så vidare. Ja, som du är tillsagd. <laughs> ja, <laughs> och röker sin stora cigarr också. Det är så himla klockrent. Mm. Men också en, en riktigt skön karaktär visar sig ju sig ju längre in i boken man kommer. Mm. För han är ju faktiskt väldigt, väldigt mån om sina trupper. Mm. Och om Holly nu när hon har råkat illa ut. Så att han kommer ju verkligen att kasta sig in i, i ett äventyr. Mm. Och i situationer som inte är helt lätta att uh, ordna upp. Mm, nej. <laughs> han framställs ju väldigt känslokall. Men man kan ana där att det finns mer känslor än vad uh, han ger sken av. Ja, ja, visst. Det är bara det som, som du säger, att han måste ju ändå kunna hålla masken också. För att han är ju trots allt... Med, med den befattningen han har så mm. kan han ju som inte bara ge hän till sina känslor hela tiden utan han måste ju, han måste ju följa vissa delar. Och det är ju inte alltid lätt beroende på vem man har att göra med. Nej, visst. <laughs> Eller vilken situation som sagt som har uppstått. Mm. Där uppstår mm. ju en hel del situationer under hela bokens lopp. Mm. Och naturligtvis så är Julius snarare en, en um, av de komiska karaktärerna på så sätt att han mm. Han är ju oftast den som ska råka ut för de här lite droppligare situationerna i berättelsen. Mm. Eller ska få spydiga kommentarer mot sig eller kring sig. Mm. Och man kan ju naturligtvis tycka att det tynger inte den ner karaktären och gör dem bara till ett skämt. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker både att han får lysa som ett bra exempel på en kommandör. Mm. Samtidigt som där är chanserna Där han kan eh, liksom få vara eh, Den som snubblar på Bananskalet så att säga Jag hade inte haft något emot en chef Om eh, han Brydde sig så mycket fastän Att han inte sa det <laughs> Nej samma här Nej det behövs ju inte visas hela tiden Nej men Julius har hjärtat på rätt ställe Det tycker jag att han har Han hamnar ju i, i vissa dråpliga, dråpliga situationer Det gör han ju mm. Och men, men jag tycker inte att han förlöjligas av, uh, i berättelsen på något vis. Så. Och en som står för det mesta av um, de här dråpliga och elaka kommentarerna det är ju Foley. <laughs> som är, uh, vad ska vi säga det, teknisk uh, expert. Ja, teknisk geni och datornörd. Som hjälper då uh, den här polisstyrkan mm. att uh, ja, övervaka undersöka hålla arkiv och datasystem igång etc, etcetera men den den intressantaste aspekten av honom är ju att han är ju kantar. Ja, visst. Och slänger ju sig Allschöns komiska one-liners här och där. Mm. Riktigt riktigt spydiga sådana. <laughs> jo, är det någon som kan reta upp Julius då är det ju Foley. Och är det någon som det är rolig att lyssna på så är det ju Foley. Mm. Han, han är ju definitivt en sån här som sagt Comic Relief-karaktär som det heter. Mm. Och ändå bidrar mycket till handlingen. Mm. För som ja. sagt var, de flesta i den här styrkan är ju inte särskilt tekniskt befattade. Om vi säger så. De är, mm. de är mer sådana här Ö, ö, ö, jobba, jobba ö, ö, ö. Så att det är bra att det är någon med lite intelligens som sköter den tekniska biten Ja, annars vet jag inte hur det hade gått verkligen Men i och med att han, han är så um, unik i sin position Så har han ju då möjligheten att rätas med Julius utan konsekvenser Ja, precis, för det finns ju ingen annan som kan göra hans arbete och det är så kul att han är medveten om det själv också Att det är inte som att de dritt kan sparka mig För att, ja, ingen annan kan utföra det jag gör mm. Så därför kan han hålla på Hur bäst han vill med att driva med människor Och komma med snabba kommentarer Och, ja, det är en skön karaktär mm. <laughs> Det är det ju Verkligen Det har kommit många små skratt När man har läst hans kommentarer. <laughs> mm. <laughs> Och vi har ju faktiskt en karaktär till som jag tycker att vi borde ta upp. Ja, jag håller med dig. Jag vet vem du tänker på. Mm. Du, du kanske vill presentera honom? Ja, så hemskt gärna. <laughs> Mulch digums. En dvärg och kleptoman. Och inbrottsjuv. Ja, och inbrottsjuv som är en rikt digfena på att gräva. För det är ju det som dvärgar gör i det här universumet, i den här världen. Och jag tycker bara det är så komiskt. Mm. För här är nu ett av de här exemplen där um, Owen Colfer har tagit ett koncept som vi redan känner till. Det vill säga mm. att dvärgar gräver. Mm. Och gillar mineraler och guld och diamant ja, och allt möjligt. Mm. Men vi är ju vana vid att de använder som sagt verktyg och spadar och yxor och så vidare. Ja. Men om vi ska prata evolutionärt så borde ju ett djur som vill leva i tunnlar och gräva vara utrustat för att göra det själv, så att säga. <laughs> så han har han utvecklat vidare så att dvärgarna bland annat då Malsch, kan ju gräva på egen hand. De behöver ju inte verktyg. Nej, men inte. Det som man kan tänka sig att man skulle kunna gräva utan verktyg. För nej. jag menar, men mullvader kan ju gräva utan verktyg. De har ju utmärkta klor för att gräva. Fast. Malsch använder inte händer och fötter till att gräva, nej. Nej. Han använder sin mun. Efter att helt enkelt ha satt sin käke ur led. Så att han kan, jag vet inte, svälja ofantliga mängder med jord och det, ja det är ju bizart om någonting Det är ju en rätt så kul idé, tanken med att, att då drar kärken och led, det är ju inte ovanligt och har vi ju djur som gör så att mm. det är ju inte en så ologisk tanke Nej och då blir det ju som en enorm grävskopa För han har ju ingen liten mun heller Nej, Jösses, han, han lyckas väl sätta Nu är ju förvisso inte Gobliner var sådär jättestora vanligtvis Men han sätter ju ändå en, en Goblinskall i sin mun en gång mm. de beskrivs inte som särskilt små varelser I alla fall ändå Nej, visst mm. De är ju fortfarande större än honom Mm. Så att, ja och då äter han ju naturligtvis jord mm. Och vi behöver inte gå längre in Boken själv Vi vägrar att gå in på alldeles för mycket detaljer där Men ja, han gör så av med jorden på exakt det sättet som du sitter och tänker just nu Ja, någonstans måste du ta vägen Och ja. det kan ju som inte ta vägen samma väg som man pressar ner jord så att säga Nej, så det, det är logiskt Ja, mycket logiskt. Jag tycker det är så himla fint när de, när de förklarar sådana här detaljer utan att gå in på detalj mm. och till och med påpekar några gånger här och där att för det här är trots allt en barnbok <laughs> eller för det här är inte den vuxna versionen. <laughs> Jag tycker det är så kul också som en liten eh, fotnot att eh, Owen har uppfunnit en svordom som eh, flera av hans då fefolk använder. Och första gången det används så står det också Vi bryr oss inte om att översätta det här ordet ah, till mänskligt tal. Mm. Mm. Därför att det då varit tvunget att bli censurerat. Ja. <laughs> ja, det är mycket, mycket skön sån där lite där humor i den här historien. Mm, lite sån här fjärde fjärdevägsbrytande. Ja, ja, visst. När man pekar på pekar på den som läser och det är jättekul tycker jag. Särskilt när boken redan har etablerat att den är semi-skriven som att det var någon som pratar ja, i ja, efterhand ja. och återberättar. Mm. Så mm. Det, det funkar. Mm. I, I en annan berättelse hade jag blivit mycket distraherad och tappat illusionen om det var för ja. mycket sånt här Men det här funkade Men Malsch, han är ju också en hel skön snubbe Ja, han är, han är komisk om någonting Inte för att han kanske säger så mycket komiska grejer Men han hamnar ju oftast i de mest dumma situationer och det är bara där vi börjar också När man första gången presenteras för honom Och han sitter där i sitt fängelse Eftersom han som sagt är lite tjuvaktig av sig mm. Vare sig han vill eller inte Jag, jag uppfattar honom som kleptoman mm. han, han verkar vilja ta det mesta I fevärlden här så är ju att stjäla ett, ett väldigt, väldigt grovt brott Just därför att feorna har en viss kod Eller en praxis Som tillåter dem att använda magi Mm. Och en av då punkterna i den här praxisen är att de inte får lov att gå in i mänskliga byggnader utan tillåtelse. Och de får inte ta saker heller. Det är en mm. av orsakerna till att de då kan förlora sin magi. Mm. Så just därför så är då stöldet ett väldigt fullt brott här i vår värld också naturligtvis men eh, vi förlorar ju <laughs> inga egenskaper om vi skäler från varandra <laughs> Nej, nej Medan Malch har helt övergett idén på magi och har mm. därför också förlorat ja, all sin magiska kraft, men han är mm. nöjd och glad ändå Ja, för då kan han ju bryta sig in var som helst och, och skära hejvilt men visst, folk syner ner på honom för det han är ju inte eh, han är ju inte en bra en bra person så att säga men det är ju väldigt praktiskt som tjuv, naturligtvis, att kunna gå in i ett hus utan att först ha den ägaren till husets tillåtelse att faktiskt komma in dit när man tänker stjäla någonting. Mm. Ja, alltså jag tycker att han säger en hel del roligt. Ja. Och mycket av komiken kring honom är ju vad han hamnar i för situationer. Mm. Mm. Och hur han tar sig ur dem. Jo, ja, det ska vi jag ska ju verkligen inte gå in på. Nej, det gör inte det. Ja. Nej, men men eh, speciellt när han har sina små eh, diskussioner mm. eh, med Julius. För de två går ju inte ihop för fem öre. Och där sägs det ju väldigt mycket roligt. Ja, nu är det ju som så att Julius innan han blev då kommandör och var bara en eh, leprechaun. Så har han ju fångat Malsh vid ett par mm. tillfällen. Mm. Så de har ju en, äh, en personlig kontakt där utifrån mm. då Skurk och polis. Ja. Och det, det märks ju att det är mycket bagage där som Malch <laughs> drar nytta av för att retas med Julius. Oh, gud, ja, Och Julius kan inte sluta påpeka för Malch att han är i fånge och att han sitter i fängelse mm. och så vidare. Mm. Så. Mm. Men äh, de är inte lika smarta de... Äh, om svaren på tal så att säga Nej Det känns mer som att ja men, ja men du sitter i alla fall i fängelse Ja precis Du är dum Som <laughs> ja. ett svar på du är dum <laughs> uh, Ja nej han är Han är en suverän karaktär Malch som sagt Väldigt förnulig av sig Och uh, ja återigen så har vi Det här med som jag sa att jag, tyckte, att jag tycker Om universumet Mm och den här världen, hur allting funkar Jag gillar verkligen Hur dvärgar fortfarande Håller på att gräver och ha sig Men att de gräver på det vis som de gör Och det leder ju också till en hel del komiska situationer mm. Och bara konstiga grejer också Men vi kanske ska gå in på Det visuella så att säga Vad som berättas mm. och vilka miljöer Som beskrivs mm. Och den absolut mest imponerande Där jag tycker vi ska börja Det är den så kallade Haven City Ja. Som är fefolkets huvudstad, kan man säga. Mm. Som ligger då åtskilliga mil under jord. Mm. Och utan att beskriva för mycket så tycker jag ändå man får en fantastisk bild av den här underjordsvärlden. Mm. Med enorma då ytor, och liksom katedralstora byggnader och stora kammare och liknande. Ja, det är imponerande. Mm. Det ska bli kul att se hur hur de eventuellt lyckas porträttera det i den, den här grafiska romanen. För den blev jag väldigt sugen på efter att ha läst boken. Mycket för att kunna se hur, hur man väljer att just visuellt framställa saker som till exempel nu den här affestaden. Mm. Jag har ju faktiskt både läst och äger ett exemplar av mm. både bok ett och bok två som grafisk roman. Mm. Och jag tycker att det är väldigt stimulerande bilder. Mm. Allting ser ju naturligtvis inte ut som jag Hade föreställt mig Och det är en mm. intressant stil Och vacker färgläggning Det är en intressant mm. variant på det Och om man inte läser boken Så är ju serien en, ett jättebra alternativ mm. Mm. Jo, jag har sett att den verkar ha En väldigt, väldigt intressant stil mm. Och det är ju det som lockar mig också Men eh, som sagt eh, En fräckstad där i alla fall mm. Det får man ju se ja, det, det är det som, som verkligen beskrivs som i detalj Det är ett trevligt ställe Det mm. jag gärna skulle ta mig Om jag kunde det Om du var välkommen det är ja, du inte ja. ja, men allt går med lite mascara. Grejen med Owen Colfer Precis som med Terry Pratchett Som vi har pratat om tidigare Det är ju det att, att Han lägger inte ner alldeles för mycket tid På att göra invecklade beskrivningar mm. Utan han ger ...det du behöver för att förstå sammanhanget... ...och sen fyller din fantasi i bitarna självt. Mm. Det finns ju ingen anledning för honom att beskriva exakt hur... ...en dator ser ut eller ett fordon ser ut... ...utan det räcker om att han ger de här små vinkarna... ...så kommer du att se den framför dig ändå. Mm. Mm. De pratar inredning och liknande och bara det... Så ger det en bild av ja, ja, men då måste det se ut så här och så här mm. Och så här Och det funkar mm. Istället för att tynga då en, en text Med alldeles så här Djupgående analyser Utav hur det ser ut där Eller hur det ser ut där eller Ja, jo, tack Ja, vi vet vad som händer <laughs> <laughs> Jo, precis Det är som faktiskt driver historien framåt så att man inte stannar upp allt för mycket Och det känns som att det bromsar upp historien Och berättandet mm. Sen är de ju rätt så, som sagt, tekniskt avancerade. Det här är ju absolut inte fel som vi har tänkt oss fear. Mm. Utan det finns ju liksom både diverse rustningstyper och även massvis olika vapen också. Mm. Och det beskrivs ju inte i detalj det heller, men, men det är en intressant teknologi som de verkar besitta. Mm. Och de är ju väldigt framåt. Ja, yeah, de är ju åtskilda decennier före oss rent teknologiskt. Mm. Det är mm. de ju. Och det tycker jag är intressant därför att vi sätter oss själva som det överlägsna. Mm. Och då är det ju alltid en intressant dynamik när det är <laughs> precis tvärtom. <Ja. laughs> Men att den andra sidan väljer att um, inte liksom pressa fram att de faktiskt är bättre. Nej. Mm. Men det är, det är väldigt vackert Alltså det, det beskrivs mm. väldigt vackert Jag ser väldigt mycket personliga bilder Med stalaktiter mm. och stalagmiter Och liksom glänsor av Mineraler i väggar och, ja, mm. Jo, jag gillar verkligen den här, den här Underjordiska staden mm. Så får man ju också se väldigt mycket Irländskt landskap I den här brötelsen I och med att allting utspelar sig Just på Irland mm. Det är fält, det är Gamla vackra träd och... och så är det ju naturligtvis The Foul Manor sätet. Där, där får vi ju se väldigt mycket Eller se och se men Vi får ju väldigt mycket beskrivet och det är inte konstigt Eftersom det är ju väldigt mycket som, som Tar plats där Följer vi Artemis och Butler Och Juliet samt Holly Ja men då befinner vi oss ju i den här På den här herrgården mm. medan När man då klipper till eller klipper. Men när, när vi får återberätta vad som händer med fefolket, ja då är vi ju självklart i f-staden istället. Så det är, ju, det är ju mest där emellan som vi kastas. Eller i deras eh, säga, övervakningsfordon när den här ja, visst tar också. vid. Mm, mm. Det är ju väldigt stor kontrast mellan de båda. Mm, mm. Och väldigt spännande. Ja, det är det överlag så tycker jag att det är väldigt väldigt bra berättat för att jag ska få en bild av eh, dels hur saker och ting ser ut men också vad det är som händer mm. vi öser ju verkligen beröm över den här boken nu och <laughs> <laughs> jag brukar ju vilja hitta de här grejerna som faktiskt inte funkar och peka på dem och säga mm. det, här, det här funkar inte mm. eller det här gillar inte jag men det är svårt här faktiskt, jag tycker ja. det ja mm. Jag, jag kan ju faktiskt säga att jag hade ändå lite svårare att komma in i boken än vad jag trodde att jag skulle ha. Jag, jag tyckte det var som ändå lite startat, men, men efter att ha kommit sig två kapitel in då började jag bli mer och mer uppslukad. Och det var väl också mycket på grund av att man fick se mer och mer av... Av den här, här världen också. För jag hade väldigt, väldigt lite information. Om vad Artemis Fowl egentligen var för någonting. Förutom då att som sagt. Du hade berättat att det var en ungdomsbok. Men jag hade som inte gjort någon vidare efterforskning. På vad den handlade om. Och jag ville som inte göra det heller. Utan ville mig bara kasta mig in i den. Jag, jag förstod att det var någon typ av. Fantasihistoria åtminstone. Mm. Och, och när det väl börjar öppna upp sig på riktigt. Eh, att Artemis faktiskt får den här. Kontakten med fefolket och man börjar få se lite grann från deras sida och man bekantar sig med hela, hela den här sagovärlden, då, då börjar jag fastna på riktigt verkligen mm. och, och komma allt mer in i historien. Sen blir den ju bara mer och mer spännande. Jag tycker den kulminerar väldigt bra från, ja, i synnerhet det andra kapitlet, eller tredje kapitlet. Så då, då blir det väldigt spännande att läsa vidare. Mm. Ja, alltså för. Boken avslöjar ju inte på förhand vad som kommer att hända. Nej. Och de två första kapitlerna handlar ju i princip om hur han lägger vantarna på den här heliga boken mm. och hur han översätter den och får tillgång till de här hemligheterna. Mm. Och jag förstår att man kan tycka att de är lite tröga. Därför de, där, där dunkas det väldigt mycket i just det här han är så suverän, han är så överintelligent vi ska verkligen liksom veta det på varje sida. Och jag kan tänka mig att de två kapitlerna kan driva bort folk. Mm. Och det är synd. För det är den här äh, lilla, lilla, lilla barriären man måste ta sig igenom för att få njuta av en annars riktigt spännande historia. Mm. Men det är ju för att väldigt få fantastiska element har börjat att introduceras där. Då är det med tanken på dem. Men, men så fort färfolket börjar bli involverade mer så börjar ju boken också bli mycket, mycket, mycket intressantare. Ja, så förhoppningsvis kan vi med den här podcasten helt enkelt hjälpa folk över den där tröskeln. <laughs> som sagt, det är, man, man får inte genomlida, det är liksom det är ett lite välkraftigt ord. Men man måste som sagt ta sig igenom de två första kapitlerna tycker jag för att boken verkligen ska öppna sig. Och sen, sen är det då värt verkligen att man har kommit så pass långt- och att man verkligen avslutar historien. Mm. Nu finns ju den här boken- även på svenska. Mm. Men- jag, jag skulle faktiskt inte rekommendera- den svenska översättningen här. Jag är ju annars en sådan som- som säger- finns den på svenska, ger den svenska en chans. Svenska översättningen är ofta underskattad. Mm. Främst när det gäller film då- naturligtvis, svensk dubbning. Men här- har jag gett upp hoppet? idag <laughs> verkligen. Alltså problemet ligger i inte dialogen eller beskrivningarna i sig. För de funkar. Det är inte det som är det, det stora problemet. Det är istället så att vi använder oss av väldigt mycket varelsenamn och mm. olika begrepp som vi inte har riktigt på svenska, eller vi har inte en motsvarande med exakt samma betydelse mm. så därför så tvingas översättaren att improvisera och hitta på nya namn eller välja andra namn och välja andra beskrivningar mm. vilket då leder till att många av de här riktigt smarta skämten och ordvitsarna de försvinner och ersätts av någonting betydligt mer slätstruket jag tänker inte gå in på några, några direkta exempel här mer än att Leprecon, det vill säga då Leprecon fast som polisstyrka, då har de översatt till Pyss, P-I-S-S, istället för pyssling. Då. Mm. Och bara där märker man att nej, det har inte alls samma sån här styrka och slagkraft. Nej, jag, jag kan förstå att väldigt mycket av det här som man tycker är väldigt finurligt och, och lite roligt framtänkt det, det går definitivt förlorat i översättningen här Så jag läste självklart den, den engelska versionen själv mm. Och det förstår jag att jag hade mycket behållning att göra också Ja, men nu tjatade jag ju på det. att du skulle leta upp det Jo, det dessutom, <laughs> så att det för, för mig fanns det inget alternativ <laughs> Men, men, men som sagt, det, det kan jag förstå, för speciellt när det gäller just fantasy också, som sagt, det finns så många begrepp och olika varelser som inte är riktigt lika etablerade i svenska språket. Mm. Och då, redan där tappar man väldigt mycket tyvärr. Jo, men det är ju liksom det här, när vi säger elva till exempel, då tänker vi bara på någonting väldigt sprött och spett. Mm. Men... Elva kan ju vara så oerhört mycket mer om man tittar på någon brittisk, engelsk sån här sagotradition. Ja, visst. Gud, ja. De, De är ju... väldigt mångsidiga. Men ja, men, ja jo, men så är det ju. Olika länder har olika tolkningar, och olika mm. sägner och olika folksagor. Så att det är klart att det kommer att skilja sig. Mm. Men det gör ju också att det blir en barriär som inte riktigt språket kan överbygga. Nej. Och här är det då till kostnaden av att mycket smart och roligt försvinner. Mm. Så jag förstår ju att har man en väldigt ung läsare som kanske inte är så duktig på engelska ännu och tycker att det är hopplöst att ge sig på en bok med, med engelska. Jag förstår att den svenska är lockande och jag uppmanar faktiskt att läsa den svenska. Ja. Då för för ja. någonting är bättre än ingenting. Mm. Mm. Mm. Helt klart. Men... Är du hyfsat duktig på engelska, och då pratar vi ändå på, på ungdomsnivå, mm, ja, så visst. är det värt att ta den engelska. Mm, mm. Det kommer vara så mycket roligare. Plus mm. att man lär ju sig faktiskt av att läsa lite svårare ord. <laughs> ja, absolut. Det var mycket så som jag själv lärde mig också. Alltså, hur att man kunde lite engelska, då läste jag hemskt gärna så mycket som jag kunde på just engelska, för att samtidigt så var det ju väldigt utbildande också Jo men du får ju ett större ordförråd om du läser så mycket och även mm. om du inte förstår ordet direkt så kan du oftast gissa beroende på sammanhanget, ja visst exakt. och kan du inte det heller ja, jo men då kan man faktiskt slå upp det och mm. titta mm. Så, så är det ju mm. Kanske inte någonting man vill göra när man sitter och läser en, um, en bok för nöjes skull. Nej, nej, visst. Självklart inte, men... Men så svårt är det inte. Jag nej. lovar. Nej. nej, men jag säger samma sak. Självklart, om, det, om vi nu har väldigt unga lyssnare eller att vi har äldre lyssnare som kanske vill då rekommendera den här historien till sina barn och barnen inte är helt slängda i det engelska språket. Så självklart läst den svenska. Jag tror inte att de tappar så mycket av det. Men kan man sin engelska då kommer man ju förmodligen att få ut mycket mer av att läsa den här på originalspråket. Definitivt. Men då är det kanske dags att vi börjar summera våra tankar. Mm. Vad kan det vara för tankar vi har kring den här boken, va? <laughs> ja, förutom gå ut och läsa den, den är värd. Ja. <laughs> ja, men detta här är en väldigt trevlig, spännande äventyrsbok med science fiction och fantasy ihopmixat. Mm och folk folksagor också för den delen mm. den är bra skriven där är väldigt få saker som åtminstone jag rätar mig på eller tycker det inte funkar mm. där är ett par små saker som de kommer att ändra senare i bokserien eller gå tillbaka och säga att nej men det var inte riktigt så det, det var utan det, det var ju så här och, och så vidare Mm. Och det kan man ju naturligtvis förlåta när det är en första bok och man har ingen aning om om det faktiskt kommer att bli någon mer. Mm. Nej, men visst. Han hade väl idéerna, men mm. det naturligtvis var ju ingenting färdigt. Mm. Så jag köper det. Den är trevlig som sagt. Den är lättläst. Den tar mm. inte alldeles för lång tid att försöka sätta i sig. <laughs> <laughs> och ger en bra känsla och mycket... Mycket, mycket stimulering om man, om man uppskattar då både Den här typen av berättelser Och den här typen av um, Genre mm. mm. Sjöna karaktärer Ja, väldigt Jag har fått stiffa bekantskap med väldigt många Nya personligheter ju Eftersom det som sagt var första gången jag läste den här Och jag, har, jag är glad över att jag äntligen Kommer för det också, för jag har haft den här I bakhuvudet rätt länge och det var en, en riktigt skön historia. Det var det verkligen. Som mm. sagt, lite trevande till en början. Allra, allra just i början. Men sen lossnade det och blev väldigt intressant och väldigt spännande. Och jag tänkte absolut inte alls på att det skulle vara just en ungdomsbok. Tvärtom så var det ju ändå rätt behagligt. Just därför att den är väldigt lättläst. Och det är ingenting konstigt eller negativt med det heller. Utan det, går bara, det går bara lite enklare att, att ta sig igenom den. När du fortfarande fortfarande så finns det mycket behållning av att läsa den här historien. Det är mycket spännande element där och som sagt många riktigt bra karaktärer också. Mm. Allt måste ju inte vara jättesvårt hela tiden Nej, heller. Visst. Ibland så vill man ha en, en popcornrulle mm. eller en lättsam bok att läsa. Ja, det är som jag som ser väldigt mycket anime och läser manga och sådär, jag försöker ju växla och variera det där väldigt mycket själv också. Jag vill inte alltid bara ha de här klassiska flamsiga skolserierna där det bara är en massa skratt och, och lite, lite halv humor halvrutten och sådär. Utan till och från så söker jag mig ju till animes som eller manga för den delen också, som faktiskt tar upp någonting lite mer värsligt och faktiskt är mer seriös och kanske rent av handlar om livet och sådär. Så att mm. det, det är ju variationen som man är ute efter. Jo, men det är ju det som ger krydda på tillvaron. Mm. Och att få se för mycket av en sak, det är som överkonsumtion av all annan typ. Det, det blir dåligt i längden. Mm. Men när du kommer kanske att uppsöka de andra böckerna i den här serien, vad det lider? Ja, det ska jag definitivt göra. Jag mm. är ju sugen på att se vad Artemis hittar på härnäst egentligen. Hur han utvecklas som person. Så att absolut att jag tänker treva mig vidare genom det här universumet. Mm. Vi kan ju faktiskt också nämna att förutom då serieversionen som finns på första och andra boken... Så finns det också väldigt trevliga audioupptagningar av de här, mm. mm. här CD-böcker. Mm. Jag har lyssnat på någon av dem, då naturligtvis på engelska. Och tyckte att, jo men de här, det är trevligt uppläst. Det är mysigt. Det är ett bra alternativ om man gillar att lyssna på böcker. Mm. Man kan tänka mig att de är ganska korta också eftersom det är en lagom... Lång bok, sådär, och som sagt, i och med att den är lite lättläst också så. Det är ju inte så många timmar som man behöver ta sig igenom samtidigt som man kanske håller på och städa i sin lägenhet, eller man, man går en promenad i det vackra vädret, eller vad man nu kan tänka sig syssla med samtidigt som man helt enkelt har en ljudbok. Den. Det är en mm. trevligt sätt att uppleva nya berättelser på. Det är inte enormt mycket tid man måste investera, mm. och man måste ju inte lyssna på allting i. ...ett sträck heller. Nej, så. Ta en timmes promenad varje dag. Vad har man gjort på en vecka. <laughs> <laughs> ja, du är klurig. <laughs> Nej, men min, min klara rekommendation... Mm. ...gillar du science fiction... ...gillar du fantasy... ...gillar du äventyr... Mm. ...och gillar du även... ...den här typen av... ...kriminalhistoria, så att säga. Mm. Prova Artemis. Jag lovar, du kommer inte att bli besviken. Och med den rekommendationen så kanske det är dags att tacka för oss. Ja, det börjar ju bli dags för det. <laughs> jag heter Daniel Ling Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.